Der er ganske få dage til, at det skal afgøres, hvordan den amerikanske kongres fremover skal se ud. I dagens udgave af kampen om Amerika tager vi derfor temperaturen på Midtvejsvalget her med en lille uge til selve valgdagen. Mit navn er Thomas Jordsal, og med mig har jeg som sædvanligt chefredaktør Anders Agner. Anders, datoen for Midtvejsvalget nærmer sig med hastige skridt. Glæder du dig? Det bliver spændende. Jeg vil sige, der er lagt op stadigvæk til, til lidt af neglebider og om at... Det de penduludsving, der har været både i en blå og en rød retning her i løbet af, af efterårets midtvejsvalgkamp, der må man sige, der er i de sidste par uger i særdeleshed, har vi altså set, at pendulet for alvor begyndt at svinge i en, i en republikansk retning. Der er stadig nogle af staterne, hvor det virkelig bliver, bliver tæt, men lige nu tyder mest på, at det bliver republikanerne, som kan, kan konstatere, at midtvejsvalget endnu 2022 bliver en succes. Det skal vi nok komme ind på lige om lidt, men først kunne jeg faktisk også godt tænke mig at spørge dig om, sådan, har du nogle særlige traditioner i forhold til at overvære det amerikanske valg? Det er jo sådan ret udbredt blandt mange. Har du tid til det, og kommer <laughs> du til at uh, forfølge dem? Det er jo mere sådan noget med, med at prøve at uh, huske sig selv på uh, vigtigheden af, <coughs> af meget og stærk kaffe, og uh, huske sig selv på, at man så kan sove, når resultaterne på den sags spørgsmål forelægger og, uh, og ellers så er det jo noget med at, øh, at prøve at øh, hurtigst muligt få, få et overblik over, øh, over tallene og få en, øh, en eller anden indikator på, om det går som forventet. Øh, men øh, nej, som er det mest af alt for mit vedkommende øh, forbundet med, med arbejde og ikke så meget søvn. Så øh, de almindelige valgaftener, det, det er mere sådan noget, jeg har, når der fx er dansk folketingsvalg, men amerikanske valgaftener, der, øh, der er der er, der er regel på arbejde, der er ikke... Øh, der er ikke mange minutter hjemme på sofaen, hvor jeg bare kan sidde og se det. Du tog hold på det før, Anders. Øh, men lad os øh, kigge på øh, selve valget og øh, starte med, med repræsentanternes hus først. Hvad er status der lige nu? Jamen, status lige nu her med en uges penge til, til midtvejsvalget er, jo, at øh, repræsentanternes hus ligner... At det flipper. Altså, det ser ud som om, at revolutionerne overtager flertallet her efter øh, valget den, den 8. november. Det har længe også, øh, vi har også, du og jeg Thomas, talt om det i, i programmer her i løbet af efteråret. Altså, det har jo været det, der også var det af kammerne, der var mest sandsynligt, ville tippe. Øh, ja. Al den stund, at målingerne længere har indikeret, at øh, her stod republikanerne altså øh, til, at, øh, til at kunne flytte noget. Det er jo et spænkel, flertal demokraterne har i huset på nuværende tidspunkt. Derfor er det heller ikke så mange mandater, der skal rykkes. Men nogle af de sidste <coughs> målinger, jeg har set, og nogle af de sidste prognoser, der er begyndt at, øh, at komme fra, øh, fra USA, omkring hvordan og hvordan man forventer, at det her ser ud, så er det, at... Republikanerne står til at vinde omkring 15 nye sæder i huset, og det er nok til at sikre dem et, et flertal. Det er ikke et stort flertal heller, men det er dog et flertal. Så der er meget, der tyder på, at, at repræsentanternes hus det om ganske få dage øh, går øh, til, øh, til at være republikanske i stedet for demokratisk. Eller i hvert fald, at resultatet gør det, så er det jo så selvfølgelig først i begyndelsen af januar 2023, at den nye kongres formelt set træder sammen. Men det ser sådan ud, og øh, jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig. Altså, det, det ligner ikke, at det er i huset at øh, de ubekendte øh, er. Det, det er mere i øh, det, vi skal snakke om lidt med senatet, hvor der virkelig er nogle, øh, nogle gyser iblandt, men, øh, men mest lige nu taler altså for, at øh, huset flipper, og at øh, de overtager flertallet. Hvilket jo så også betyder, at Nancy Pelosi øh, ganske, ganske modvilligt må aflevere hammeren til... Øh, til Kevin McCarthy, som er den republikanske mindretalsleder i, i huset lige nu. Og, øhm... Hende skal vi også tale mere om senere. Ja, det skal vi jo. Det skal vi, ja, på, grund af, på en lidt trist baggrund, godt nok. Men sådan, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, har, har demokraterne så indset, at huset det ryger på republika republikanske hænder? Hvad siger dem, du taler med, eller dem, du følger mm. øh, i amerikanske medier? Nej, men jeg, jeg tror, at altså, de prøver jo stadigvæk at se, om det kan lade sig gøre, men jeg synes, det virker lidt mere som om, at hovedfokus også i forhold til, hvilke øh, kanoner de prøver her i, i sådan, slutspurten at køre i stilling. Det er mere rettet imod henholdsvis nogle af senatvalgene og nogle af guvernørvalgene. Altså, okay. øh, og det er meget tydeligt illustreret, det kan også være, at nogle af lytterne har stødt på det hele ved de sidste par dage. Men øh, den tidligere demokratiske præsident Barack Obama er jo nu for alvor trådt ind i, øh, i valgkampen og rundt og campagne for både nogle af senatorkandidaterne og nogle af guvernørkandidaterne. Jeg synes ikke, jeg ser så meget i forhold til, øh, til huset. Det kunne måske også være en indikator på, at de godt er klar over, at det bliver nok det, der er sværest at, at gøre noget ved øh, her i løbet af den næste uges tid. Men at øh, hvad angår senat og guvernørvalgene, der er måske lidt mere at, øh, at skyde med stadigvæk. Hvad har så været udslagsgivende den seneste tid for, at det nu ser ud til, at det går republikanernes vej, i, øh, republikanernes vej i forhold til repræsentanternes hus? Altså er det nogen, der har... Er der nogle personer, der har leveret dårligt rundt omkring, eller hvad, hvad, hvad er det, der ligesom har været udslaveskigende? Nej, det er for det første, som man siger, traditionen, er, altså, men i hvert fald historisk er det det kammer, der ryger. Altså øh, i forbindelse med, når en, en ny præsident er tiltrådt, og man så har det første midtvejsvalg, så plejer man ofte at se et, et, et tilbageslag for den nye præsidents parti ved midtvejsvalget. Og oftest kommer det et udtryk på den måde, at, at man går tilbage, og oftest også, hvis man har flertallet i repræsentanternes hus, ender man mere at tabe det. Det så vi ske også for Donald Trump tilbage i 2018, hvor at republikanerne tabte flertallet i huset. Vi så det tilbage i 2010, da demokraterne efter Barack Obama var blevet præsident, tabte flertallet i repræsentanternes hus. Og vi så det også i 1994 med, med Bill Clinton, øh, efter at øh, have været præsident på måtte han jo så se, at, øh, at der røg hans øh, flertal i huset. Det røg så i også i senatet. Men oftest har vi altså set det her med, at ved det første midtvejsvalg efter et præsidentskifte, så kommer den der kontra og det er som regel i, i repræsentanternes hus, at det, det viser sig. Det gælder også sammen med, at det er, øh, det er simpelthen nemmere at flippe sæder i huset, end det er i senatet. Det er mindre Fordi der er flere pladser? Eller... Simpelthen, ja. og der er flere øh, øh, vælgere, der skal flyttes rundt i forhold til at flippe i, øh, i de enkelte distrikter, end hvis du skal flippe et senatssæde, øh, eller for den skyld en, en guvernørpost, øh, så, så er det jo hele stater, du skal du skal dreje rundt. Hvor at, øh, det andet her, der kan du lidt bedre gå ind og øh, blitse øh, i din kampagneførelse eller pumpe masser af midler ind og se, om det så kan hjælpe osv. Så, så derfor så ser vi også nu her aktuelt, at, øh, at det er det samme mønster, der gentager sig den her gang, at det er demokraterne, der med Biden som forholdsvis ny præsident, ser ud til, at, at, at det øh, backlash, der plejer at, at være der, det så nu rammer hans parti og, og dermed også gør, at de ser ud til at miste flertallet i repræsentanternes hus, og man kan sige, i hvilken dagsorden det har været, der, der ligesom pludselig har accelereret det her, der tror jeg egentlig, i virkeligheden hænger det jo også ud over de sådan, historiske mekanismer, vi lige har talt om nu, så hænger det jo måske egentlig også meget sammen med ting, som egentlig i virkeligheden, når man tænker over det, egentlig ikke er sådan specielt overraskende, fordi hvis du kigger ned på nogle af de ting, der, der præger den amerikanske politiske scene i øjeblikket. Joe Biden, det har vi også talt om i, i tidligere programmer her. Joe Biden er en utrolig upopulær præsident. Hans vicepræsident, Kamala Harris, er om muligt en endnu mere upopulær vicepræsident. Så alene det, at øh, det er en pryllet, både præsident og vicepræsident, hvis parti så nu skal møde vælgerne her første gang efter valget, det gør at man godt kan se for så, at øh, banen var kridt op til, øh, til et svært midtvejsvalg ligger der til inflationen buller derudaf. af. I USA også. Det er også præcis det, svært det at tænke for... på, sådan noget som stigende benzinpriser og sådan noget. Jamen det er jo det, ja. altså du kender jo USA lige så godt som jeg, Thomas, så derfor ved vi jo også begge to, det ved lytterne jo også. Måske ikke helt lige så godt. <laughs> ah, det, men oh, hvad angår rapmusik har vi fundet af, der er du langt foran mig. Okay, uh, et punkt så. Men, men i det hele taget, og det ved lytterne jo også, er det jo, at man kører i bil i USA, man kører i bil til stort set alting. Og når pludselig så benzinprisen er så høj, som de er i så er det er også virkelig noget, der får det til at stramme øh, i de enkelte private husholdninger. Og så er det som regel, når at man kan mærke, at der ikke helt er nok penge i tegnebogen til at få enderne til at mødes så retter man sin frustration mod øh, dem, der har magten, og dem, der har det politiske ansvar, og det er i øjeblikket demokraterne, og i særdeleshed retter man sin frustration mod præsident Joe Biden. Så på den fasong er det heller ikke så overraskende i virkeligheden, at de står til at, øh, at gå tilbage og til at tabe øh, repræsentanternes hus. Hvis vi så kigger på senatet, så er der noget mere spænd spænding om udfaldet. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er det, øh, men det er, jeg vil sige... Det bemærkelsesværdige, det er, nu kigger lige på prognosen, eller i hvert fald sådan forudsigelsen her, fra vores amerikanske partnere på, på Road Club Politics, dem med, med alle tallene og alle målingerne osv. Ja. Den sidste Road Club Politics øh, forudsigelse i forhold til, hvordan mandaterne ender med at falde, og hvordan de dermed spår udfaldet af valget på øh, tirsdag den 8. november, det er øh, en ret klart republikansk jeg ja. i senatet. Det, det, det nuværende flertal hedder jo 50-50, og så med Harris som tiebreaker, tiebreakeren hendes rolle som, som vicepræsident. Ja. Men det ser ud til, at det efter på, efter midtvejsvalget kommer til at hedde 53-47 i det republikanske øh, favør, øh, i hvert fald ud fra hvad Politics vurderer det lige nu. Det der er nyt, eller det der har ændret sig i løbet af de sidste par uger, øh, det er at nogle af de stater, hvor demokraterne eller så ud til at have rimelig sådan godt fat, der er det i nogle af, af situationerne blevet enten til dødt løb eller at til at de har formøblet øh, flertallet og nærmest er kommet bagud. Og det vil sige, at for eksempel sådan en stat som Pennsylvania, som vi tog også talt om her tidligere på efteråret, hvor at du har en plads, der bliver der er ledet nu og som øh, hvor man skal finde en for den republikaner der hedder Pat Toomey og øh, republikanerne har kørt ham der hedder Mehmet Oz, som Trump han støtter en øh, som øh, som deres kandidat og demokraterne stiller med en lokal politiker der hedder, der hedder John Fetterman og øh, i lang tid så det ud som om at det vil blive ren worrge over for for Fetterman alt den stund at han førte stort i i diverse målinger. Ja. Det gør ikke mere. Nej, de må, Æh, de må føle sig forbandet, øh, demokraterne. Ja, men jeg vil sige, på når du kigger på, hvordan Fetterman og har, har håndteret valgkampen, så har det godt nok heller ikke været specielt imponerende. Æh, især ikke her de sidste øh, uger, vil jeg så sige. Men det er jo noget, der begynder at, øh, at vise sig i, i målingerne, og så kan man så måske også tilføje at mere generelt, i forhold til, øh, til sådan den amerikanske vælgermentalitet. Så det er først nu, at vælgerne for alvor begynder at stemple ind i forhold til, til midtvejsvalgkampen. Altså mm. det er først nu, de sådan for alvor begynder at tune ind, de begynder at interessere sig for det, de begynder at tage stilling. Det har de måske ikke gjort i særlig høj grad øh, inden. Øh, og det er jo også en del af det, der så begynder at vise sig i, øh, i den afsluttende del her. Men jeg vil så sige, at det interessante i forhold til, øh, til senatet, det er, altså der er nogle af de her stater, der, der pludselig er gået ind og det i den der sådan hvor det er det kan både gå den ene vej og den anden vej, men nogle af de stater her, de lå indtil for ret kort tid siden til at være stater, som demokraterne stod til at vinde, og lige nu, så er strømpilene, altså, at det går den modsatte retning, at uh, det ligner nu, at det er, at det er republikanerne, som, uh, som vinder dem, og dermed også uh, vinder et, et rimelig klart flertal. Altså, som sagt, Redclare siger 53, 47, det kan også være, at den hedder 52-48, det kan også være, at den ender med at hedder 51-49. Ja, det er alene, alene det, ja, lige præcis, alene det, at det efter i hvert fald, hvad meget tyder på lige nu, ender med, at demokraterne også taber signalet. Det er altså, det er dårligt nyt. Altså fordi, du kan også huske det, Thomas, vi talte jo om det allerede i sensommeren, og også her i kampen om Amerika, altså det her med, at i foråret, når man kiggede på, hvordan det så ud i forhold til, til midtvejsvalget, så var forventningen, at demokraterne ville få ind på skrinet i begge kammerne. Og så begyndte det sådan stille og roligt, at det hen over sommeren ændrede sig, og pludselig så var det sådan, så stod man egentlig meget godt i senatet. Og selv den republikanske mindretalsleder Mitch McConnell og sige, at det, det kan godt være, at det bliver lidt svært det her med at, at, at vinde flertallet i senatet. Og lige pludselig så er det i hvert fald på baggrund af, hvordan tallene ser ud nu, og hvordan udviklingen har været, jamen så er det nok lige nu det mest sandsynlige, at, at senatet også flipper til, til republikansk side. Mm. Og så, øh, jeg sige, øh, så kan Joe Biden i hvert fald godt finde både øh, øh, sit, bedste, <laughs> sit bedste taberindsigt og, øh, og sine bedste søforklaringer frem, fordi så, øh, så kommer pilen også til at pege på ham. Altså... Øh, det er ikke hverdagskost, at en, en amerikansk præsidents parti taber begge kammer ved et, øh, ved et midtvejsvalg, og det er altså det, der lige nu er i, i udsigt for, for Biden, og det gør altså ikke hans i forvejen trængte situation bedre tværtimod. Okay, hvis vi så øhm, skal tale lidt om det her med, øh, at det parti, der har præsidentposten, de, de nogle gange har det med at miste magten i, i kongressen, i hvert fald i et af kammerne, Øhm, hvilken konsekvens får det så for Joe Biden, hvis det bliver tilfældet i, i næste uge? Altså, kan du gøre gør os klogere på, kan, er, det, er det nok for dem at bevare et af kammerne, og, og hvorfor er det ikke det, øh, hvis det bliver tilfældet? Jamen, det er det ikke. Altså, det, det er klart, hvis, altså, hvis de skal vælge mellem kun at tabe det ene, eller tabe begge to, så vil de helst kun tabe det ene, selvfølgelig. Men problemet er, at det det øjeblik, de taber, hvis vi forestiller os, at de kun taber repræsentanternes hus, så går det stadigvæk i stå, altså, fordi USA's føderale lovgivningsapparat er jo skruet sammen på den fasong, at ting skal stemmes gennem både repræsentanternes hus og senatet. Hvis ikke det sker, jamen så bliver det ikke til noget. Så kommer det aldrig ned på Bidens bord for at blive underskrevet som lov. Og det vil sige, at i det øjeblik, at Biden han kigger ind i et valgresultat, hvor at republikanerne har vundet flertallet i repræsentanternes hus, jamen, så er udgangspunktet måske også i virkeligheden det, det er dystre for Biden, at øh, så kommer der ikke mere lovgivning på den her side af præsidentvalget. Fordi selvfølgelig vil republikanerne ikke hjælpe ham, og de står jo også milevidt fra, fra demokraterne i forhold til, hvad de vil rent politisk. Og republikanerne har ingen interesse i at øh, styrke en i forvejen vingeskudt Biden ved at gå ind og begynde at lave lovgivning sammen med ham. Så derfor øh, er det i sig selv en katastrofe for Biden, hvis de taber flertallet i huset, uanfægtet, om de så bevarer det i senatet eller ej. Men det er klart, skulle det ske, at de også taber det i senatet, altså for det første, så bliver det jo så... Altså, man kan jo ikke engang grad på, hvor umuligt, eller om det bliver endnu mere umuligt, for det er umuligt i forvejen at forestille sig, og det bliver endnu mere muligt at forestille sig, hvis de så også svinder flertallet i, i, i, i senatet. Men det, der kan blive hans helt store hovedbrud i forhold til, øh, til, hvis han taber begge kammerne. Det er ikke så meget... Øh, altså jo, selvfølgelig er det lovgivningsmæssigt, fordi så kommer der ikke mere. Altså, men det gør der ikke, uanset om det er det ene, eller begge kammer, de taber. Det, der kan blive Bidens problem også, det er det præster hurtigt vil komme på ham. Hvis det ender med, at de taber begge kammerne, her tirsdag den 8. november, så er der ikke rigtig andre øh, udlægninger, end at det er Bidens nederlag. Altså, mm. pilen vil meget hurtigt pege på ham. Når der skal placeres et ansvar, så vil man meget hurtigt kigge retning af det hvide hus, hvor Joe Biden, han så øh, meget, meget hurtigt vil få æben placeret på sin skulder. og siger, det er din skyld. Det er dig. Det er din upopularitet. Det er dig, som bærer ansvaret for, at, øh, at vores parti nu har tabt øh, midtvejsvalget på den her fasong. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at har gjort, det her er midtvejsvalg til en folkeafstemning for eller imod Biden. Og hvis det ender med, at de vinder begge kongreskammerne, så har de jo vundet folkeafstemningen. Så er det det samme som, at resultatet viser, at amerikanerne ikke gider Biden. Og så tror jeg, det må vi jo så se jeg ved, hvor længe der går, men så tror jeg, jeg ikke nødvendigvis, at man skal gøre sig sådan mange særprægede, øh, fantasifulde løsningsmodeller, øh, før at man ser at Biden, han kommer under et massivt pres. Øh, også i forhold til det spørgsmål, som vi to også at talt om her ved tidligere programmer. Kunne man forestille sig ret hurtigt, at øh, man skal til at finde en afløser for ham? Ja, det kan man godt. Kan man forestille sig, at han ret hurtigt også vil blive spurgt øh, om, hvorvidt han genopstiller? Ja, det kommer en gang til. Og vil der også internt i partiet brede sig en, en panikstemning, fordi man så kigger ind i at sige, oh, oh. Vi har lige fået tæsk ved midtvejsvalget. Vi har tabt både senatet og huset. Tager vi også præsidentvalget i 2024? Det vil man ikke risikere, også fordi Trump han stadig spørger derude. Mm. Så man vil ret hurtigt derfor, vil være min bedste vurdering i hvert fald, gå i gang med at have den her snak, der hedder, okay, Joe Biden, nu er det altså blevet tid til, at du en gang for alle melder ud, at nej, du søger ikke dit genvalg i 24. Du kan godt blive siddende resten af perioden, men øh, du søger ikke genvalg, Og vi skal nu ret hurtigt finde ud af at øh, blive enige i interntet partiet, om hvem der skal være dine afløser, og hvordan vi så bedst muligt kan få kørt ham eller hende i stillingen. Det må vi så også til at kigge på, men der har man altså pludselig travlt. Fordi lidt snart midtvejsvalget er slut her den 8. november, jamen så starter præsidentvalgkampen for alvor bagefter. Så det bliver jo også noget af det, som virkelig bliver et problem for, for Biden. Men man kan sige, overordnet set, selvom det kun bliver det ene af kammerne, men som sagt mest tyder på, det med begge to lige nu, så bliver Joe Biden det, som amerikanerne med et lidt særpræget udtryk kalder for en lame duck. Altså en lam and. Og øh, det vil så også sige, at sandsynligheden for, at han kan ret meget andet end de småtterier, der er inden for hans præsidentielle beføjelser, i hvert fald hvad angår indrigspolitik. Jamen, øh, det altså, de, de kommer ikke til at ske. Han kan ikke andet end, end så prøve at markere sig udenrigspolitisk, fordi der har han lidt større mm. præsidentielle beføjelser, men det er nogenlunde øh, så sikkert som amme i kirken, at øh, han pludselig øh, er en, en præsident, som øh, dybest set har fået skåret vingerne af. Vi har jo flere gange her i kampen om Amerika øh, talt om, at flere af de magtfulde demokrater eller de demokrater, der sidder på magtfulde poster øh, er godt op i alderen øh, Altså kan du frem se for dig at generationsskifte så fremt at det går rigtig skidt for demokraterne i, øh, i næste uge Kan du så se at et gener generationsskifte øh, ske i det parti? Det er der i hvert fald øh, nok også nogen der vil synes at det er nødvendigt at begynde at tage den snak. Spørgsmålet om de gør det øh, det tror jeg måske kommer lidt an på, hvor, hvor klar øh, en vælgerlutning øh, de får, eller om, øh, eller om de måske bevarer øh, f.eks. flertallet i, i senatet. Det, det kan godt være noget af det, der måske øh, gør, at man lige kigger på og siger, hmm, ja okay, det kan godt være, at Chuck Schumer han lige kan, kan køre videre som, som leder i senatet, og så må man begynde at kigge på, hvad gør man så i, i repræsentanternes hus, fordi det er klart altså især i huset, ved, ved diskussionen for alvor begynde at, at melde sig også øh, med det ene mente at, at Nancy Pelosi, som jo i talen stund er formanden for huset, øh, er et par år inde i 80'erne nu, og det vil sige, det næste valg, der kommer til repræsentanternes hus, der er hun som midt i 80'erne, altså ved valget i 2024. Ja. Og øh, er det det, man skal bygge videre op omkring, eller, eller skal man til at kigge lidt ned i glæderne og sige, mmm, skulle man så måske øh, bruge lejligheden nu til at bygge op øh, på, på ny? Det, der er den ubekendte for mig øh, i forhold til, hvad man gør, især med Nancy rolle, det er, om man vurderer fra ledelsens side generelt, at det er fornuftigt at lade hende blive øh, alt den stund, at hvis man skal i gang med at finde ud af, hvem skal være Bidens afløser, så har man brug for, at den proces, den ikke eksploderer mellem hænderne øh, på ledelsen. Så har man brug for, at der ikke pludselig er 20 håbefulde, der rækker lapperne op og siger, jeg vil også gerne være præsident, jeg vil også gerne være præsident, jeg vil også gerne være præsident. Mm. Det har de ikke øh, overhovedet brug for. Hvis de skal ind og lave en udskiftning og sige, Biden kører perioden ud, og så finder man en ny, så har de altså brug for, at det går rimeligt gelinde og uden ret mange svingerninger, andet end måske, at man lige hører Bernie Sanders bjefle lidt op på venstrefløjen, fordi man ikke vil tage for givet. Men ellers så er det meget vigtigt for dem, at det her, det kommer til at køre nogen på skinner, det kan Nancy være med til at sikre, og det er måske det, der kan tale for, at hun fastholder en position i ledelsen, også selvom det så ender med, at hun så skal til at være mindretalsleder, i stedet for øh, at lige nu at være formand for hele hus. Lad os lige til sidste runde Nancy Pelosi er noget lidt andet end politik, kan man måske godt sige. Altså fordi fredag, der dukkede der den her ubehagelige nyhed op, omkring at der var indbrud i Nancy Pelosi's hus, og hun var så ikke hjemme, men det var hendes mand, som var på skadestuen efterfølgende. Hvad er op og ned i den sag, og kan det få indflydelse på valgkampen, Anders? Jamen altså, sagen handler om, at en galt mand øh, brudt ind i, øh, i Pelosi parets hjem i Kalifornien og at det er kommet frem her i kølvandet på det at øh, at han som noget af det første øh, blev øh, rimelig sådan klar i mailet om hvorfor han var der. Det var ved at han gik rundt og spurgte hvor er Nancy? Altså den her mand var simpelthen kommet for at få fat i, øh, i Nancy Pelosi og øh, og ikke for at få en autograf, men fordi han, han ville hende, det ondt. Og øh, Nancy Pelosi var, som du selv sagde, Thomas, var ikke hjemme, men det var hendes mand, Paul Pelosi, som, øh, som den her, øh, her bølge han så overfaldt og, øh, med en hammer. Øh, hvilket betyder, at mens vi to optager programmet nu her, der er Paul Pelosi stadigvæk på, på hospitalet, og øh, alle meldinger går nok på, at... Øh, at en gudskelov kommer sig helt, øh, men at, øh, at det er kommet så vidt. Altså, nu har man jo så også siden, at fundet af, at den her mand, som trængte ind i Pelosi-paretet hjem, er en mand, som, øh, som har klare øh, sympatier, og vænke over hele QAnon-grupperingen øh, øh, i det amerikanske politiske miljø. Og det er, øh, jeg synes, det er bekymrende, det må jeg sige. Altså, jeg, øh, jeg så lyden og så tænkte jeg, det øh, det, af en eller anden grund blev, blev jeg faktisk ikke specielt overrasket, fordi at på et eller andet så måtte det desværre øh, komme så langt ud, som det er kommet nu. At, øh, altså fordi tonen, det har vi jo også talt om i andre programmer her omkring midtvejrsvalgte, men tonen er så brutal og barsk derovre. Og øh, den måde, man især også i, i den højere del af det revolutionære parti dyrker den her ekstremt hadfulde retorik, blandt andet rettet imod Nancy Pelosi's person. Mm. Altså, vi så det også i forbindelse med, med stormen på, på Capitol Hill i uh, januar måned sidste år. Der var der også nogle af de her bølger, der rundt og råbte Where is Nancy? Where is Nancy? Og we're coming for you, Nancy, og sådan noget. Ikke? Altså, der var der også hende, de, de ligesom havde udset sig som værende en af hovedfinderne. Så at der bare er en gal mand, der kan finde på at gøre noget som det, der så er sket den anden dag. Det er dybt bekymrende, øh, og øh, noget som, jeg vil sige, hvis ikke der snart er nogen, der ligesom rækker hånden op på begge sider og midten og siger, at det bliver simpelthen nødt til at stoppe nu, så kommer vi desværre til at og os noget her. Det tror jeg desværre er, øh, er det mest sandsynligt, fordi der er... Øh, Altså, der er en meget, meget hadsk stemning. Der er en meget, meget voldsom aggressiv form for debattoner, der over i øjeblikket. Og de er altså for længst holdt op med at tænke på hinanden som landsmænd. De tænker på hinanden som modstandere. Og, øh, og så sker noget, som, øh, som det, der skete i fredag, som man kan sige guskelong. Uh, dels, at Nancy Pelosi ikke var hjemme, og Gud skal love, at uh, alt tyder på, at hendes mand kommer så helt uh, efter overfaldet. Men det er jo forfærdeligt, at uh, det er noget dertil. Altså, vi skriver 2022, og man ville da håbe, at, uh, at politisk vold i et, uh, i et land, som ellers har frilidt af det, nemlig uh, USA, at det ligesom var noget, der hørte fortiden til. Men uh, tværtimod, så ser det ud som om, at uh, det absolut ikke er tilfældet, desværre. Nej, for mig er det også lidt en uh, reminder om, at det kan godt, at hvis man troede, at, at stormen på Capital ligesom var bunden, og det så måtte blive bedre derfra, så skal man... Det er måske lidt en, øh, en naiv øh, tankegang i hvert fald, hvis, man, hvis det, man troede sådan. Det er i hvert fald... Øh, jeg synes, det er meget vigtigt, det du siger her, netop det her med, at det, man kunne have håbet på, nemlig, at det, der skete 6. januar sidste år, ligesom var det ultimative lavpunkt, og herfra så vil det begynde at blive bedre herfra, man begynder at se en eller anden heling og en eller anden samling. Det er overhovedet ikke tilfældet tværtimod, og øh, jeg vil sige, den øh, på særligt pessimistiske dage kan jeg da også godt have min bekymring om, at vi, øh, vi ikke har set det værste endnu. Øh, jeg har ikke lyst til at prøve at forestille mig, hvad det er, vi har i vente, men jeg tror ikke, vi har set det værste endnu. Jeg synes tværtimod alt, jeg ser i øjeblikket omkring, hvordan de Opfører sig, hvordan de taler øh, til hinanden, og hvordan stemningen i det hele taget bare er ekstremt anspændt i, i samfundet. Det gør, at øh, der er grund til bekymring, og, øh, og overfaldet i pelosi parrets hjem her den anden dag er, er det seneste en lang række eksempler på, at øh, der er noget, der er ganske, ganske galt i Amerika i de her år, og øh, altså, jeg er helt enig med, dig, Thomas det, det lignede, at man kunne have håbet på, hele januar sidste år var et vendepunkt, men øh, det er ikke noget, der tyder på at tilfældet indtil nu. Sværligt imod, det om, at man bare øh, kører endnu længere nedad, end, øh, end man ellers troede det muligt efter det, der skete sidste år. Det var alt, hvad vi nåede i dagens udgave af Kampen om Amerika. Lyt med næste uge, hvor vi ved meget mere om, hvordan amerikansk politik kommer til at se ud de kommende år. Hvis ikke allerede du er det, så bliv gerne medlem hos os. Det gør du ved at gå ind på vores hjemmeside, kongres.com, og der vil du modtage en gaveregn af analyser. Der vil du modtage en gaveregn af analyser og artikler, når valget løber af stablen i næste uge.